Так говорив він, а я у відповідь мовив до нього: "Що ж, еврілоху, лишайся, як так уже хочеш на місці. Їж тут і пий у тіні під нашим судном чорнобоким. Сам же іду я, мене не здоланне веде неминучість". Мовивши так, від свого корабля й від моря пішов я. Вже по священному виярку ішов я, І ось уже вийти мав до великого дому кіркеї, що зналась на зіллі, Раптом гермес із жезлом золотим Мене близько від дому стрів на дорозі На юного мужа із вигляду схожий З першим пушком на щоках У розквіті років найкращих. Взявши за руку мене, він назвав на ім'я і промовив «Стій, бідолашний, куди ти прямуєш по цих верховинах, краю не знаючи цього? Супуців твоїх вже кіркея всіх обернула в свиней і в хліву своїм міцно тримає. Їх визволяти йдеш ти?» І сам, кажу тобі, цілий звідти не вернися, і там же, де інші усі, зостанесся. Але послухай, тебе я врятую і визволю злиха, зілля узявши оце, чарівне, ти в оселю кіркеї, сміливо йди, з ним боднину лиху ти від себе відвернеш. Я розкажу тобі все про підступне кірке і лукавство. Суміш вона приготує, і зілля підсипле у неї. Тільки тебе не здолає той чар, того не допустить зілля, що дам я тобі, чарівне. Розкажу по порядку. Щойно кіркея довжезним жезлом замахнеться на тебе. Зразу із піхов своїх ти вихопи меч гостролезий, кидайся з ним на кіркею, не мов би хотів її вбити. Зляку вона тебе зразу ж на ложе до себе запросить. Ти ж і не думай, ложа, богині зрікатись, звільнила б тільки супутників вам і тебе, щоб гостинно, приймала. Лиш зажадай, щоб велику дала тобі клятву блаженних, що відтепер вона іншого лиха тобі не замислить, сил не позбавить тебе, як роздягнений будеш лежати. Слово це мовивши, зілля подав мені світлий дозорець. Вирвавши просто з землі, і властивість його пояснивши, корінь був чорний, а цвіт, немов молоко білопінне, молі назвали його небожителі, смертній людині рвать небезпечно його, лиш це можуть всевладні. Потім гермес відійшов на високу олімпу вершину, Острів лісистий, лишивши, а я. До будівель кіркеї далі подався, Лиш серце бурхливо мені колотилось. Перед дверима богині, розкішно волосо ставши, Лунку гукнув я, і зразу почула мій голос богиня. Вийшла до мене негайно, і, розкривши осяйливі двері, В дім запросила війти. Увійшов я з зажуреним серцем. Садить вона мене там у чудової тонкої роботи срібно цвяховане крісло, під ним і для них був ослінчик, суміш у келиху злотнім, що пив я сама зготувала і зілля укинула в нього, в душі замишляючи, злеє. Щойно без жодної шкоди я те, що дала вона, випив. Києм мене вперезала й окликнувши, мовила владно, «Іди до свинарні тепер і з іншими там поваляйся».